Ada orang yang merasa bahagia bila dia dapat suami. Bahagia sangat. Bila wartawan temuramah dia. Apa perasaan uh, bila dah berkahwin. Dia tak jawab. Dia tak nak nampak dulu. Ada orang yang perasaan kekayaan itu membawa kebahagiaan. Kekayaan itu membawa kebahagiaan. Dia nak apa, -apa pun dapat. Sebenarnya kadang-kadang kekayaan itu, itu juga tidak menjamin kebahagiaan dia itu tulang belakang tu sejak sampai sekarang ustaz, dah enam tahun kejak-kejak sakit asyik sakit kejak-kejak tak tahu la ni buka tangan pula tu tu nak seduk pula air daripada tangan pula dah lepas saya seduk sangat ni seduk sana seduk sini tak tahu la ustaz adakah Allah benci saya ustaz kemanisan iman ini akan membawakan kepada kita ketenangan Kenapa kita menjadi susah hati, tak tenang? Jawapannya sebab kita tidak mempunyai kemanisan iman. Orang yang ada kemanisan iman, dia rasa tenang. Dia rasa seronok. Walaupun keadaan dia tak seronok sebenarnya. Jadi tuan, -tuan nombor satu. Nak rasa kemanisan iman ialah reza Allah sebagai Tuhan. Dan kita sayang Allah lebih daripada segala-galanya. Tuan-tuan, reza pada Allah sebagai Tuhan. Tuan-tuan, sayang Allah kepada duit tuan-tuan. Kalau tuan-tuan bagi duit tuan-tuan pada jalan Allah. Ingatlah, Allah akan balas lebih daripada apa yang tuan-tuan bagi. Nak dapat kemanisan iman yang kedua ialah reza sebab Islam sebagai agama. Bila umat Islam reza pada Islam, maka Allah akan reza pada dia. Kita kena yakin. Jangan kita anggap bahawa Islam ini agama yang selalu ditimpa musibah. Kita akan rasa kemanisan iman yang ketiga bila tuan-tuan meletakkan Nabi Muhammad raddo sebagai nabi. Redo kekasih kita ialah Rasulullah. Orang yang paling kita cinta ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nombor satu. Alhamdulillah ustaz saya rasa lapang hidup saya walaupun bisnes saya saya dah buang semua orang. sekarang saya hidup sederhana ustaz tapi saya rasa tenang dulu saya hidup kaya mewah saya rasa tak senang contohnya ya ini yang kita nak isi tentang tentang benda-benda ini orang yang mencari iman orang yang bila berlaku kejadian-kejadian yang tak seronok pada diri dia dia masih lagi boleh bersabar malah dia boleh seronok kamu kena tampak. Ya, Tiap-tiap hari, Mak. Ya Allah. Tapi tak minta cerai. Tak apalah, Mak. Biarlah. Saya sabar dapat suami macam ini. Mungkin Allah nak hapuskan dosa saya. Kamu nak gila ke, Mak? Mungkin saya gila lah, ma. Tapi saya reza. Saya akan ubah abang dem. Supaya jadi orang yang lemah lembut. Nak sama-sama duduk dengan orang miskin. Sama-sama dengan anak-anak yatim. Sama-sama dengan warga pondok. Yang bulan apa nama korban ni dua bulan akan datang. Mereka nak lapar. Mereka nak buat kerja. Mereka nak masak. Alhamdulillah. Tuan-tuan akan rasa ni'mat je tuan-tuan. Tanpa ada perbezaan warna pati. Tanpa ada perbezaan miskin kaya. Tanpa ada perbezaan keturunan. Kita duduk dalam satu surau, Duduk dalam satu masjid. Kita sembah Tuhan yang satu, kita baca Quran yang satu, kita sayang Nabi yang satu, kita sayang pada Islam yang satu, Tuhan Tuhan akan rasa kemanisan iman di sini. Macam mana yang berlaku kepada sahabat Nabi yang sedang sakit, mengantuk nak mati, cedera, dan takkan dalam kemah dah cedera. Aie, aie carabah nak bagi ai pada orang yang mula-mula minta. Sebelah dia pula cakap, "Ai, yang mula-mula minta kata kamu bagi pada orang sebelah. Dia lebih memerlukan. Kawan dia pun nak bagi orang sebelah. Hanum 3 pula cakap, "Orang sebelah lebih memerlukan. Ai, ai. Bagi dekat dia, bagi dekat dia. Ada lagi minta dekat hujung sana. Ya hujung pula kata kamu bagilah orang yang pertama minta. Dia yang minta mula-mula. Fasah -mula. balik dah meninggal dah. Pergi pada yang nombor dua pun dah meninggal lah. Tuan-tuan bayanglah tuan-tuan. Bagaimana kemanisan iman mereka? Kita es krim empat. Empat es krim yang berpukti. Orang lain tak rasa. Lantau lah siapa suruh lama. Macam mana nak rasa kemanisan iman? Kita hanya boleh rasa kemanisan es krim. Tapi kita tak rasa kemanisan iman jalan ni datang suyalatang ke lembutah lembut apa-apa ko -apa -apa lembut panasnya ya Allah ik eh, pun tak sejuk kan Di hari kiamat lagi panas sabarlah abang itu megmain baik tu ramainya orang mak masa haji ni mak di padang mahsyar lagi ramai tempat Lautnya dua jenis je ya abang. Tak apalah suami dia cakap. Jiran kita tu lagi teruk. Makan tulang, hari-hari buat su. nama hmm. dia mutma'inna. Nafsu yang baik lagi apa dia? Nafsu radiyah. Dia redo dengan apa yang Allah bagi pada dia. Dia datang senang radiyah. Ustaz, dulu saya orang kaya. Tapi saya, bisnes saya jatuh. Sekarang saya ni doktor, saya rehat Mungkin ini kiparah pada saya sebab saya masa saya ni yang kuntuh cerita bagi rakyat, cerita yang awak miskin Saya rehat doktor, ni nama dia Robyah. Sebab dia banyak sakit, kalau ada nafsu Robyah dia tenang. Doktor lambat pun dia tenang. Ini berapa pun tenang, ubat banyak pun tenang, wajah banyak pun dia tenang. Sebab dia rehat